Смачного вам і сьогоднішнього читання. Але таки не забувайте. Життя коротке для любові, але й любові мало на одне життя. З незмінною повагою до кожного з вас. Ваша Марія Матіос. Кінець озвученої книги. Запис проведено у Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Ульга Лях, звукорежисер Сергій Ковальчук. Київ, 2014 рік.